نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هددي له واشهد لا رله إلا الله وحله لا شريك له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 كما استمعني الاستاذ رماتي كده لنتكلم kajian kitab lamudhur almansur min alqawl almasu fil i'tiqad wa as-sunnah sampai pada bab at-tasabbut wa dalal al-isnad wa 'uluw manzilati Perlunya memastikan satu berita, satu riwayat, watalabul isnad, dan perlunya mencari dan mengetahui sanadnya, muayrawinya, dan juga tentang muaylum manzilatif, tentang tingginya kedudukan isnad, tingginya kedudukan sanad wahtisasullahi binila hadhihi ummah dan juga tentang bagaimana Allah Subhanahu mengistimewakan umat ini umat Islam diistimewakan dengan ilmu yang bernama ilmu isnad kana na'zallahu demikian pembahasannya yang akan dibahas yaitu tatabbut wa talabul isnad wa 'uluw manzilatihi واقتصاص الله به لهذه الأمة لأواضل أن كان متئران متئران لأن الله سبحانه وتعالى إذا نعم القرآن <تصفيق> من سورة الحجرات يا ياريه الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة Wa tusbihu ala ma fa'altum nadimi Wahai orang-orang yang beriman Inja'akum fasiqum binaba Kalau datang seorang fasiq Kepada kalian Membawa satu berita Fadabayanu Maka carilah kejelasan Carilah Kepastian berita itu Jangan Jangan sampai kalian menimpakan kepada satu kaum satu perkara, "Otuus bihu ala ma faantum najimi". Yang akhirnya kalian dengan apa yang kalian perbuat pada mereka, kalian menyesal. Waalaikumsalam. Sebagaimana sebab turunnya adanya satu kaum yang datangi oleh utusan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat mereka. Ketika Hampir sampai Di kampung mereka Dan kadang mereka sudah di pinggir kota Di pinggir kampung dengan Pakaian mereka Dengan pedang-pedang mereka Maka pesan tadi kembali Dan memberitakan Bahwa asalnya mereka akan menyerang aku Mereka tidak mau biar Hampir-hampir Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi mereka Alhamdulillah Bidnillah Salah seorang dari orang-orang kampung tersebut mengejarnya sampai ke menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ingin menyambut utusanmu. Tiba-tiba utusanmu kembali. Maka aku khawatir ada salah paham. Maka turunlah ayat tadi. Injaa akum fasiqun binada in fatabaya. Kalau datang satu orang fasik Memberitakan satu berita, maka periksa, mintalah kejelasan. Dan kalau dia Mau mencari sanad yang Alif wa Bagaimana mencari sanad Alif Ketika dia mengatakan Aku mendengar dari sipulan Kamu belum yakin Datangnya sipulannya Apa betul? Kamu memberitakan Berita begini dan begitu Ini juga sama Ini juga sama Dalam masalah berita-berita Kalau Allah Ta'ala Allah juga berfirman Aw ataratin Min ilmin Yani ketika Mereka berbuat begini dan begitu Dengan satu hujjah Apa hujjahnya Aw ataratin Apakah mereka punya hujjah Atau ataratin Min ilmin Sisa-sisa dari ilmu Atau apa yang kamu punya dari ilmu Yang kamu dapati dari ilmu Ataratin Ati dapati dari orang-orang lain yang sebelummu. Boleh beri naso kumullah. Yaitu dari ater-ater apa yang diriwayatkan dari orang yang sebelum kita, dari yang sebelum kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikunjukkan Madar Waraq Rahimahullah. Di al-ayat sebaga. Isnad al hadis. Kata beliau dalam ayat tadi yang dimaksud asaratin min ilmin adalah isnad al hadis. Jadi yani, apakah mereka punya hujjah Dengan sanad-sanadnya itu malah? Apakah mereka punya asaratin min ilmin atau adalah asal? Asal dari orang yang sebelumnya, orang yang sebelumnya maka itu namanya sanad. Maka kata beliau kata Mu'tazal wal Ra'ahimahul lah. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah isnadul hadis, sanad sanad hadis. Tentunya diperiksa salah tamaknya. Diperiksa rawi-rawinya. Apakah dia jujur terpercaya? Atau dia pendusta? Apakah dia penghafal yang kuat atau yahim kekiraan? Apakah dia orang yang penghafal yang kuat atau orang yang sering ngawur, sering wa'lain, sering ngaco kalau meriwayatkan? Karena orang salah Dalam membawa berita Dalam membawa riwayat Itu bisa dua sebabnya Bisa karena memang sengaja Dan itulah yang dikatakan gagal Bisa tidak sengaja Karena dia terlalu sembrono memberitakan Karena dia terlalu sembrono Sudah contohkan beberapa Contoh dalam kajian-kajian yang lalu mereka-mereka no, yang salah paham dalam memahami kata-kata para ulama atau memahami hadis sehingga meriwayatkan dengan salah. Dua duanya tidak bisa diterima. Walaupun untuk seseorang bagaimana di sisi Allah SWT, maka diserahkan pada Allah SWT, kalau sengaja tentunya lebih besar ancamannya dari mereka-mereka yang tidak sengaja. Tapi kalau bagi kitanya yang menerima berita tersebut Berita ini dan berita itu Sama-sama salahnya Berita dari seorang pendista Atau berita dari seorang yang sering salah Maaf <tawa> Kalau dari sifuan aku gak bisa terima Kenapa kata Pendusta Kalau disiallah Aku gak bisa terima Dia seorang yang jujur Masya Allah Dia orang yang baik saleh. Iya. Tetapi hafalnya berantakan dua kalimat saja dia bisa lupa satu kalimat. Alhamdulillahazawakumullah. <tell> maka demikianlah para ulama ahli hadis dengan hadi dengan ayat tadi yang menyatakan injaa'atum fasu kombina bayn fata maka mereka meneliti setiap berita, meneliti setiap peristiwa dengan sanad-sanadnya dan diperiksa orang per orangnya siapa dia. Jujur atau tidak jujur, fasik atau tidak fasik, salah atau tidak salah. Kala Abu Bakar Muhammad ibni Ahmad rahimahullah, kala bela gani, an Nallah khusa hadi al-Umma bi talaat al-Asyaa. Sampai kepada ku bila, bahasanya Allah سبحانه و تعالى mengistimewakan umat ini dengan tiga perkara. Al Isnad, Al Ansar, dan Al Ini keistimewaan umat Islam. Tidak ada pada agama apapun selain Islam. Tidak ada pada agama lain. Yang pertama Al Isnad, Sanad, sila. Apakah Yahudi atau Nasrani? Apakah mereka punya Sanad? Mereka menyatakan kola Matius, mereka menyatakan kola Luka. Atau Lukas ya, Dengan keadaan tidak punya sanat sama sekali ya, Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan Demikian pula Yahudi Demikian pula agama apapun ya, Dan sejarah Bangsa manapun ya, Ada sanatnya Tidak jelas ya. Sekarang penguasanya pula Maka sejarah Bangsanya ya, Cenderung kepada pendapat penguasanya Nanti ketika tumbang diganti dengan penguasa baru ada rahab dari sejarah yang kemarin apa yang digambarkan kemarin pada anak-anak sekolah kiri sesungguhnya ada yang begini ada yang begitu terus-terus. Nanti begitu penggantinya ganti lagi penguasa akan berubah lagi itu ada perkara yang dilupakan dalam sejarah tersebut. Dikambil lagi dengan versi baru lagi Kenapa demikian? Karena Alaman sya'at Masya'at Setiap orang bebas berbicara Dengan apa yang dia suka Tanpa perlu menyebutkan sanad, Tanpa perlu menyebutkan Bukti-bukti Maka demikian akhirnya menjadikan Kehancuran sejarah Apalagi yang berkaitan dengan agama Yaitu sejarah Islam Tentunya kaum Muslimin yang saya harus ada perkara yang bernama sanad sehingga riwayat-riwayat sejarah hadis-hadis semuanya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang mutaslil bersambung sampai kepada Nabi dan mana yang munqatil mana sanad yang rawi rawinya tika percaya dan mana sanat yang rawinya ada seorang yang kerja dengan itu bisa dipilah dan dipilih. Ini dari Nabi, ini bukan. Maka malam hari mereka membuat hadis palsu, pagi harinya terbongkar kedustanya. Kalimatan Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar. Ya Tuhan istimewakan umat ini dengan ilmu yang bernama ilmu isnad. Yang kedua, Al-Ansar. Nasab. Mereka, dari sejak para sahabat, ya, sampai tabi'in dan tabi'in, tabi sudah terbiasa. Menyebutkan si Fulan dengan sanadnya. Dengan Nasabnya. Imfulan, imni Fulan, imni Fulan, Fulan. Nasab Rasulullah SAW sampai kepada Nabi Muhammad Ismail dan Ibrahim AS. Masih tertulis tercatat dengan lengkap dari siapa? Lah siapa? anaknya siapa sampai kepada selain. Demikian pula yang lain. Demikian pula beberapa para ulama sangat-sangat jelas. Dan ini Allah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yanakum qabatan -tub wa qabaiin kami jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa. Begitu kalian biasanya namanya dapat. Ini dari Bani Qulad. Menila dari turunan Hashim seorang orang boleh menggelagatkan beliau haji. Ini gani gila, dijamin di jami. Kalau tidak narasu kamu muslim kita kenal. Ini bangsa Arab, ini bangsa Itu mesti ya saudara. Sehingga ilmu ini pun keistimewaan umat Islam. setiap orang akan dipanggil yaumul qiyamah dengan namanya, dengan nama bapaknya dan nama kakeknya. Ada beberapa ikhwan yang saya tanya Anak, bin siapa disebutkan bapaknya Bin siapa, tidak tahu Kakekmu kamu tidak tahu Hajib Sungguh terjadi Dia tidak kenal nama, nama kakeknya Apalagi bapaknya kakek, apalagi bapaknya kakek Paling tidak Beberapa Ulama menganjurkan, paling tidak lima Kamu hafal <tuh> Sehingga kamu bisa menyambung dengan yang lain oh, Berarti saya masih sama dengan si Fulat <tuh> Karena bertemu di Kakek yang kelima 100 ayat sebelum nomor 154. Ini tiga al-i'ra. Allah turunkan Quran Arabian lallakum taqilun. Allah turunkan Qur'an bahasa Arab agar kalian paham. Kenapa dikatakan Arabian lallakum taqilun? Bahasa Arab supaya kalian paham, apa bahasa lain tidak paham? Mungkin bisa paham tetapi khi huruf izhaf ada pada bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa lain yaitu al -ira. kalau sudah dikatakan daraba Zaidun Amran mesti amr yang dipukul Zaid yang memukul daraba Zaidun Amran walaupun wa kullu bi al Zaidun daraba Amran Amran daraba Zaidun tetap tidak berubah kenapa Karena Amrnya tetap mensuh Amran Berarti tetap dia yang terpukul Dan lainnya tetap Menfuh Zaidun Maka tetap dia terlaku Di depan, di tengah, di belakang Dibaca Zaidun Dorabah Amran Atau dibaca Dorabah Zaidun Amran Atau dibaca Dorabah Amran Zaidun Tetap sama maknanya. Ini hajib Silakan bahasa Indonesia <laughs> Ha? <laughs> Ali memukul Amran Amrul al Mukar Ali berubah. Bahkan tidak dibalik pun berubah hanya dengan nada suara. Mau saya contohkan? Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Beda enggak? Kucing makan tikus mati. Beda enggak? Cuma irama saja berubah maknanya. Alhamdulillah, Al-Qur'an tidak turun bahasa Indonesia. <tuh> Barakallahu Alhamdulillah. Quran dan Arabian, tidak kena tidur. Kami turunkan bahasa Arab agar kalian paham. al Quran diturunkan dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab memiliki keistimewaan Itu Al-Haqq. Takuk dengan objek biser bedak. Inikah yang diagzukum Allah Alhamdulillah ilmu ilmu yang Allah istimewakan umat ini. Panaskan Allah Taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya diantara bentuk syukurnya kita pelajari kita pahami khususnya yang berkaitan dengan apa yang sedang kita gajah yaitu al isnad melihat siapa yang meriwayatkan dan bagaimana keadaan orang yang meriwayatkan apakah dia jujur atau tidak percaya atau tidak percaya qala yaqub bin shaybah qala yaqub bin shaybah rahimahullah Aku katakan kepada yahya ibn ma'in rahimahullah ahadan min al-tabi'in kana yantaqir rijal kama kana ibn sirin yantaqih tanya kepada yahya ibn ma'in apakah engkau pernah kenal seorang yang meneliti rawi-rawi rijal Sebelum ibn sirin <laughs> atau yang seperti Ibn Sirin memeriksa mereka Dijawab Layar Ibn Ma'in Bira si Aila Menjawab dengan kepalanya Yang bermakna tidak Aku tidak mengetahui ada yang lain Selain Ibn Sirin Maknanya yang sangat Terkenal Dari kalangan tabi'i Berhati-hati dalam riwayat Adalah Ibn Sirin Sehingga beliau menyatakan dengan sekian banyak ucapan-ucapan yang terkenal yang akan kita baca insyaAllah Allah. Kata Ali Ibn Madinah, al rahimahullah, "Karena miman yanzur fil hadith, wa yaktish anil isnab." Dan beliau adalah seorang yang biasa melihat hadith, memeriksa hadith dan memeriksa puna salan sanadnya. Kata beliau, kata Ali Ibn Madinah, al "Walana arifo ahadan, awwal minhu. Aku tidak pernah menyaksikan orang yang lebih dulu daripada iblis Siri Muhammad iblis Siri, maka na Ayub kemudian Ayub setelahnya, kemudian Ibn Aun, thumma kana Syaibah kemudian Syaibah, thumma kana Yahya bin Sa'id wa Ad-Darrahnan, kemudian Yahya bin Sa'id dalam kerahmat disebutkan para ulama setelahnya, tetapi yang sebelumnya tidak Yang paling dikenal pertama kali adalah Muhammad iblis Siri. Aku tidak tahu yang sebelum beliau. Hmm. Kalau benda Nabi, kamu jangan mengatakan, lo berarti beliau mendahului para sahabat. Kalau sahabat tidak melakukan, kamu dia melakukan. Gimana jawabnya? Para sahabat tidak ada sanatnya. Langsung mendengar dari Nabi. Oleh sekaligus, langsung mendengarkan dari Nabi itu satu. Yang kedua, sahabat kluhul, semuanya orang-orang yang hasil terpercaya, sehingga masih belum dibahas ilmu tersebut. Tapi di zaman Muhammad bin Sirin, Di zaman para tabi'in Di zaman beliau Mulai banyak bermunculan Ada si'ah ratudah yang banyak Kadabnya Ada para kawarit yang banyak emosinya Sehingga Ketika ada berita sebentar Dari mana kamu dengar Hadri Jalak Sebutkan rawi-rawimu Kalau disebutkan Ada si pulang kadab, tidak diterima Kanabilin azza kumallah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al isnad gundi minajil. Lawan al isnad laqala man sha'ah masha'ah. Kata Mubarak, sandar ini termasuk agama. Lawan al isnad kalau bukan karena isnad, laqala man sha'ah masha'ah akan berbicara siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Man sya'ah, masya'ah Akan berkata siapa yang suka dengan apa dia suka Oh, mungkin. Oh, saya dengar begitu Oh, saya dengar begini Dengan seenaknya Alhamdulillah ada sanat Sehingga tidak sembarangan orang berbicara Tidak sembarangan orang membawakan berita Tidak sembarangan orang menyampaikan ini dan itu dalam keadaan tanpa sanat Qanabilina a'azakumullah Fa'idha qila lahu man haddadat kalau ditanyakan siapa yang menyampaikan kepada Maka sisanya Adalah harus disebutkan Rawinya yang bertakwa Kalau dia dengar dari orang-orang yang memang Kedah Atau orang yang tidak bertakwa maka ada apa Kita mengambil ilmu Dari orang-orang yang Tidak takwa Orang yang sendir Kembali kepada kita Maka Imam Mubarak menyatakan, "Sesungguhnya indi menurutku itu termasuk agama." berkata juga Imam Mubarak, "Walaupun isnad al-muttasil min ad mencari sanad yang bersambung itu termasuk agama." Kenapa dikatakan termasuk agama? Itu dari yang kita baca tadi. Karena Allah perintahkan untuk tabayyun. Sebentar. Kamu dapat terima. Ternyata tidak bersambung berarti rawinya wais atau sanadnya munqati kalau ini kalau begitu melaksanakan perintah Allah adalah di agama Allah perintahkan untuk tabayyun dan Allah perintahkan kalau <tuh> atharatu minna dan hendaklah mereka mendatangkan riwayat riwayat ilmu maka berarti itu termasuk agama Al-Fatihah Waqala ayat Berkata Najib al-Mubarak Rahimahullah Inna Allah hafaz al-asanid Ala umati Muhammad, Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Resulunya Allah Menjaga sanad-sanad Untuk umat Nabi Muhammad Allah Yang menjaga sanad untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya Allah memberikan alman memberikan kebaikannya memberikan satu ni'mah memberikan satu kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan isnad. Kalau tidak isnad, laqad man syaa'a ma syaa'. Kalau tidak isnad, lenyap ilmu. Kalau tidak ada sanad, hilang ilmu. Qul inna a'udzu billahi dan Muhammad bin Sireh ini yang disebutkan sebagai orang yang pertama berkata inna dan ilma dinun sesungguhnya ilmu ini agama itu sendiri. Ini ilmu hadis ini agama itu sendiri. Pamburu aman taquruna maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian dan ucapannya al, ucapannya umum. Apakah itu masalah hadis, Riwayat-riwayat hadis Ataupun masalah lainnya Yang berkaitan dengan Agama, dengan di Dikatakan oleh beliau Inna hadal ilm Semuanya ilmu ini Ilmu agama, ilmu di Adalah agama itu sendiri Panduru amman takudu nadinaku Maka lihatlah kalian periksalah dari mana kalian mengambil Anwar bin Azizohumullah? Berarti di sini nasihat dari Muhammad bin Shiri yang Rabbihum untuk kita berhati-hati dalam mencari guru. Harus lihat siapa yang kita ambil ilmunya, siapa yang kita ambil pelajaran-pelajarannya. Sama seperti Rabi' Rabi' Hadid. Sama sebagaimana apa yang dibahas dalam masalah Hadid. Dalam masalah mencari ilmu juga demikian Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Dazmul Dalam buku khusus membahas ini ini yani membahas Akhar Dari musyidin Inna hada Inna hada hadal ilm dinun Pandur anam takhudun dinakur Jadi satu kitab tebal Yang diantaranya Adalah membahas tentang masalah Ahlul sunnah Yang bisa diambil ilmunya Dan ahlul bid'ah yang tidak bisa diambil ilmunya Al-Mahmud ibn Hatim al-Muzaffar, rahimahullah. Inilah Allah akrmah hati l'um, wajarfha, wabulalha bil isnaf. Kad Al-Mahmud ibn ibn Hatim al-Muzaffar, memuliakan agamanya atau memuliakan umat ini. Meninggikan umat ini, memberikan fadilah kepada umat ini dengan sanad. Dengan sanad Allah muliakan umat Islam. Dengan sanad Allah tinggikan umat Islam. Dengan sanad Allah jaga ilmu mereka, ilmu umat Islam. Walaih sani ahadil min al umamikul leha, wa hadithum isnad dan tidak ada umat umat lain. Tidak ada pada umat-umat lain yang sebelum mereka maupun yang setelah mereka isnan. Dan umat-umat lain selain is Islam, apakah yang sebelum Islam ataupun yang sesudah Islam mereka tidak ada yang memiliki sanad? Tidak ada satupun yang memiliki sanad. Dan ini kebanggaan bagi kaum Muslimin kebanggaan bagi umat Islam bahwa mereka memiliki satu agama yang sempurna dan Allah berikan keistimewaan dengan Al-Isna Allah muliakan dengan Al-Isna Allah angkat derajat mereka dengan Al-Isna mereka sering bicara orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani sering bicara perkara-perkara yang katanya ilmiah ini ilmiah, ini ilmiah Para dosen-dosen para mahasiswa selalu diajarkan kalau berbicara harus ilmiah dong tanyakan pada mereka bagaimana yang ilmiah itu Boleh-bolehlah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka setiap menulis satu tulisan apa islam mereka, tesis atau apalagi karya tulis selalu harus menyebutkan sumber-sumbernya. Ya, pak Iya. Para mahasiswa tahu. Nggak bisa ucapan gulang tanpa ada dalam kitab apa, rujukannya di mana cetakan berapa, harus ilmiah. Ayat kita tanya sekarang, kenapa ketika kalian bicara agama kalian, Yahudi ataupun Nasrani, kenapa kalian tidak ilmiah? Selalu menyatakan kolal, kas kolal, latih, sekolah-kolah, dalam keadaan tidak ada sama sekali rujukannya dan nggak ada sanadnya. Dari siapa dia ambil? Dari mana? Kanfirin azza kumullah mana kita berijal kita berijalnya mereka tak ada kata siapa kata Kanfirin azza kumullah dan hampir hampir semua agama bukan hampir bahkan semua agama kecuali Islam hanya Islam yang memiliki imusanat maka ilmu ini Kanfirin azza kumullah yang sangat penting dan terus berlaku. Terus berlaku sampai hari ini Dan sampai besok dan sampai yang akan datang Saya katakan demikian Agar jangan sampai Kita tertipu Dengan orang-orang yang seperti Al-Hassan Abdul Hamid Bahwa dia menyatakan Inna Haddatan Il-Thiqah Itu di masa lalu Tidak berlaku di masa sekarang Para ulama maaf dengan ucapan al Hasan Abdul Hamid Al-Hassan Kata dia haddatan ithiqah, itu berlaku dulu. Kalau sekarang tidak bisa pakai haddatan ithiqah. Haji. Kenapa? Ini sana. Tauwi, ithiqah, terpercaya. Kenapa tidak terima? Tanda bin A'azakumullah kerana mereka. Orang-orang tersebut, ala biyun dan sejenisnya, mereka memiliki tabayun ra'in. Dalam tanda tertentu. Tabayyun yang lain bukan tabayyun yang dimaksud di dalam ayat ini bukan tabayyun yang dipahami oleh para ulama. Ia apa yang kita baca tadi pada bayian. Kemudian asar apa Kemudian apa? Ucapan para ulama. Bahawa yang dimaksud adalah al isnad. Yang dimaksud al isnad. Kalau mereka cik, yang dimaksud Datangnya orang yang tertuduh kemudian tanyakan, apakah kamu betul salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini keanehan Syekh Alim Fiqah Jujur, terpercaya Dan diakui keilmuannya dan kejujurannya Oleh sekian para ulama yang lain Berbicara Menurut alihah hasan tidak boleh diterima Kalau berbicara tentang sikulan, tidak boleh diterima Kenapa? Ini bukan zaman dulu hadatannya Fiqah sekarang yang berlaku kita ada orang yang terpuluh rari apakah betul kamu berbuat begini? apakah betul berbuat begitu? ini halimina azakumullah ucapan yang sangat berbahaya ucapan yang mengantarkan para syababul muslimin untuk dimakan oleh ahlul bid'ah. sudah dikatakan oleh syaif alim hisa, bahwa dia hizbi gara-gara ucapan alih hasan, wah ini tidak bisa harus kita abayu Aku tidak terhakut katanya kamu hizbi kata siapa iya apa benar kamu kamu hizbi mana ada maling aku tidak akan ada kemudian iya saya hizbi tidak ada Siapa? Saya mengatakan saya saya ingin inginkan sunnah. saya ingin menegakkan agama saya berupaya untuk mendakwah kaum muslimin seluruhnya di semua pihak kami kami kami kami Tidak akan ada yang mengatakan iya saya izini karena nazu kumullah ini namanya tidak cerdas dan tidak alim tidak membaca pencapaan para ulama tadi poin dimaksud adalah al-isnad kalau sanadnya tepercaya alhamdulillah kami percaya maka Muhammad rahimahullah Ketika didatangi seorang Anaknya menyatakan Ya imam, ya abadi Wahai ayahku, ada seorang datang namanya Dawud, begini dan begini Berubah, -beru, aku tidak mau Menemui dia Balik lagi Ayahku tidak mau Menemui kamu, katanya kamu begini Itu dulu, saya sudah rujuk Saya sudah berubah Tidak seperti dulu lagi Aku sudah cabut ucapanku Ali pelagi way ayah katanya dia begini dia begitu dia sudah berubah sampaikan kepadanya yang menyampaikan kepadaku lebih tahu dari dia sampai ke kepada nya boleh memberitakan kepadaku aw takminhu lebih dia tahu dari dia aku lebih percaya sama dia daripada sama dia Daripada percaya sah daripada rawinya daripada kepada tamu dan dia terkunci naazokumullah ini namanya bicara das dia tahu kalau seorang yang tertuduh dari Ahlul Balal, Ahlul bid'ah, Nggak akan mereka ngaku, pasti akan beralasan-beralasan. Tetapi berita dari seorang yang ketua terpercaya dengan ilmunya dan kejujurannya, maka itu yang kita ambil. Agak mereka hanya bela diri. Kembali kepada kita. Allah rahimahullah, berkata Nusiri, rahimahullah. Ina hada dina, ina hada ilmu. Dina tamduru amn taqfuru nadinakum. Jadi, so, wujud agama ini ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka hendaklah kalian lihat dari mana kalian mengambil ilmu. Kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Alah Muhammad ibn Hafidh Al-Muazzam rahimahullah. Inna Allah kama hadhihi ummah wa syarafa wa faddalah bil isnad sesungguhnya Allah memuliakan agama ini memuliakan umat ini meninggikan umat ini dengan sangat-sangat dan tidak ada pada umat terdahulu ataupun umat yang akan datang yang memiliki isnad kecuali Islam kada musyirin rahimahullah kana bil zaman al awal la yasaluna an al isnad dulu di zaman-zaman pertama mereka tidak pernah tanya tentang sanad. Di zaman para sahabat, karena hampir tidak ada sanad dan langsung diketahui dari siapa. Balamu waqaatil fitnah. Ketika mulai terjadi fitnah, fitnah perpecahan, fitnah pertikaian, munculnya pemikiran-pemikiran baru dari pemikiran syiah khawarij dan sejenisnya, shalu anil isnad. Maka mulailah mereka bertanya-tanya tentang sanad. Lihatlah kudo hadis ahli sunnah agar mengambil ucapan ucapan ahli sunnah dan meninggalkan hadisnya Ahlul bid'ah. Lihat yang kita katakan tidak ahli sunnah dan ahli bid'ah dari ucapan Muhammad Ibn Sidiq sendiri. Kata beliau, lihatlah kudo hadis ahli sunnah agar mereka mengambil hadis-hadis dari ahli sunnah. wa yadam. Wayar jauh dengan dipatahkan dalnya bukan wayar jauh hadis ahli bid'ah dan meninggalkan hadis ahli bid'ah. Kholifah Nazo, kamu mengapa bagaimana meninggalkan hadis ahli bid'ah? Bagaimana caranya? Tidak duduk di majlisnya, tidak kata-kata tulisannya, tidak membaca bukunya, tidak mendengarkan rekamannya. Iya yeah. kan? Dan bagaimana kalau melihat teman-teman kita membaca, ketika mereka atau hadir di majelis mereka, apa yang kita lakukan? Kita harus jangan. Tak join dia. Tidak dia Jangan baca. tulisannya jangan dengarkan ucapan kata Kalau ini narazukum hukum muslimin sahabat Nabi. Itu yang namanya at-taqwa. Itu yang namanya tahzir. Maka Tahrir itu adalah satu perkara yang berkait dengan inti prinsip Ahlus Sunnah. Iaitu untuk memilah dan memilih dari mana kita ambil ilmu dan dari mana kita tidak mengambilnya. Jangan sampai tertaburkan dan tercampurkan ilmu agama ini dengan subuhan. Jangan sampai tercampur, tersamar dengan sekian subuhan-subuhan yang disebarkan oleh Ahlul Bidah karena mengambilnya dari jalan mereka maka tidak murni tercampur dengan sekian syubuhan qul bilaa'uzakum wallahu akum muslimiyazahrur maka kata beliau dulu enggak pernah dibahas masalah sanad ketika terjadi fitnah mulai mereka para ulama bertanya-tanya tentang sanad at rijalah siapa rawimu? dari mana kamu dapatkan mana sanadnya bagaimana kedudukannya Kunirnaaz, aku mohon kamu Kalau ternyata masalahnya fitnah, saya tanyakan sekarang mana yang lebih dahsyat di zaman kita atau zaman beliau? Kunirnaaz, sekarang fitnah lebih dahsyat dan kelompok-kelompok sesat lebih banyak. Dulu cuma dua barangkali atau tiga dengan kaderiah yang Nabi Muhammad mengatakan sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Sekarang banyak jenisnya Banyak bentuknya Dan tersamar keadaannya Tercampur dengan Tengah-tengah khususrimi Kalau tidak bangkit para da'i Menjelaskan pada orang awam Kalau tidak ada para da'i Yang menyarankan dengan tegas Kepada orang-orang yang awam kasihan mereka bahwa ini ahli bida Jangan ambil ilmunya Ini aliran sesat Jangan kamu ambil ilmunya Kalau tidak ada yang begitu kasihan orang awam Jangan pakai perasaan tidak tega. Jangan pakai perasaan tidak enak. Aduh, tidak sampai hati saya mengatakan. Jangan hadiri. Gimana namanya orang timur? Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Ila sakat ha'an. Wa sakat tu'ana. Wa min a'ina ya'riful jahil. Asahi nesatim. Kalau aku diam. kalau aku juga diam. Dari mana orang bodoh tahu. Mana yang sahih. Mana yang rusak mana yang sakit? Konfederasi, komunis, <laughs> sembilan sahronati. Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Min aynaya ariful jahil. Dari mana orang awam, orang jahil kan orang awam? Orang awam orang jahil. Dari mana orang jahil akan tahu? Artinya orang awam justru yang harus dibimbing oleh para ustaz Orang awam yang justru harus diarahkan jalan ke sana, ke sini saja, Jangan ke itu, radio ini saja. Harus wajib hukumnya bagi para terakhir. Yang tahu dan mampu. Kami beri na'azukum kalau tidak dia kianat. Membiarkan mereka bingung. Membiarkan mereka teracuni dengan syubuh Yang tanpa terasa asuk pada dirinya. Pada pikirannya. Pada hatinya. Pada otaknya. Kami beri na'azukum kalau tidak dia kianat. Ini jangan dianggap main-main. Ini masalah serius. Masalah yang sangat-sangat-sangat amat penting. Barakulah fikum. Kalau rahimahullahi wabarakatuh. Masih ucapkan ibu siri Lama waka'atil fitnah Ketika terjadi fitnah qalu Mereka berkata Samulana rijalakum Ketika Terjadi fitnah-fitnah Maka para ulama ahli sunnah Setiap disampaikan riwayat Bertanya Samulana rijalakum Sebutkan nama-nama rawi kalian Dari mana kalian dapat disebutkan fulan fulan fulan. Tahu? Kalau fulan mubtadi' ba' syi' rafiḍi, 'aath ila shoran khariji, khawarij, atau di qadari atollah. Kita akan terima riwayatnya. Kalau dia seorang yang ketam terpercaya ahli sunnah, maka diterima riwayatnya. Wallahi na'awu kum demikian ketika waq'atil fitnah. Maka tentunya di zaman-zaman fitnah ini sangat penting masalah sanad Dan kita harus tahu siapa orang yang pantas untuk diterima ilmunya Dan siapa yang tidak pantas untuk diterima ilmunya Al-Abdu'l Mubarak Berkata Al-Abdu'l Mubarak Rahimahullah Mata b'alladhi yatulubu amra dinah, dinihi bila isna Kamata lilladhi yartaqis sathha bila sulam Sesungguhnya orang yang mencari urusan agama ini tanpa sanad seperti naik ke atap rumah tanpa tangga. Bagaimana bisa kamu naik ke atap rumah tanpa tangga? Tidak bisa. Dengan pula bagaimana kamu akan mendapatkan ilmu tanpa sanad? Tanpa riwayat, tanpa sanadnya. Kata Khalil Lady yang bila sulam seperti orang yang naik ke atas rumah atau kat atas rumah tanpa tangga. Kalau tidak nafsu kemulut terbunyi, tidak mungkin. Dan dia rasanya akan dapat yang salah. Ini katanya begini, katanya dari mana kamu dapat? Ya tadi malam saya mimpi. Tak ya. nah, bisa. Mimpi itu dari mana? Hei. Kadang-kadang dari bisikan syafan Kadang-kadang dari Perasaan kamu di siang hari Kadang-kadang Nggak bisa dipastikan Kalau ternyata dari jin Tapi Saya tidak tidur, tiba-tiba ada suara Jika-jika jin berarti Taib jinnya bisa diperiksa Nggak siapa dia, dan tifa atau nggak Jangan sampai sekian Banyak umat Islam teracuni Dengan buku yang ditulis Oleh wartawan dari jin Menurut masih ingat bukunya Tengar sekali masalah segitiga Bermuda Katanya Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda Yang nulisnya wartawan Para bangun Mesir Dari mana? Dari jin Aku bertemu dengan jin yang katanya korinya Rasulullah Kalau jujur Kalau dusa tak nanti dia bukan korinya Mereka korinya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah dari manusia yang nyata terlihat sejauh diperiksa apakah dia tilakah atau tidak tilakah, harapannya kuat atau tidak kuat, apakah dia sering yehim ke atau tidak, apakah dia siasi atau saleh? Apa siasi Hanya menerima Allah. Politikus itu selalu memakai kedustaan. Hampir tidak ada politikus yang tidak dusta tetapi mereka namakan kedustanya dengan nama yang sangat bagus ini kan hanya bahasa politis saja katakan kalau bahasa politis dusta maksudnya bahasa politis atau ini hanya strategi saja ini kan cuma ini saja cuma itu saja kau dimana kumullah dan biasanya mereka kalau bisa menggunakan sesuatu yang samar mereka paling suka Kenapa bisa bermain di sana? Bagaimana ini? Benar atau salah? Tidak dijawab benar atau salah. Ini sunnah atau bid'ah? Enggak dijawab sunnah atau Dijawabnya dengan kalimat pokoknya korupsi no. Kalau tahlilan yes. Jadi gimana itu? Mana? Padahal tadinya, tadinya sebelum dia bikin partai. Ketika dia masih di Muhammadiyah, dia menyatakan rantas TBC Takayul di aku apa? Masya Allah, beri dia beri dia parti, tahilan yes korupsi no. Kunti nazar maksudnya? Sampai ketika dia belum bikin partai gembor-gembornya tentang masalah sunnah-sunnah berbicara masalah segala macam kejelekan orang kafir musuh Yahudi musuh Nasrani musuh semua orang-orang yang berdiri di partai keadilan ketika masih sekolah, Allah kerasnya, bencinya kepada orang kafir top sekarang berubah. Ya. Untuk partainya meluas kepada seluruh agama lain, tidak Islam lagi. Apa itu maksudnya? Sehingga aku dari Nazaqulah kita nggak bicara satu atau dua, tapi hampir semuanya. Namanya si siasiyun politikus selalu memakai bahasa-bahasa politis alias kedah, dusta. Lo sebenarnya saya benci, tapi kan untuk dalam rangka, dalam rangka, dalam rangka masalah dakwah kita harus begini. Ini juga sama Tidak hiqah, tidak terpercaya Tidak bisa diambil dari mulia Kenapa? Jangan-jangan, saya sampaikan bahasa politis lagi Yang ini, jangan-jangan juga bahasa politis lagi Tidak bisa dipercaya yang mana yang jujur Yang mana yang dusta, Tidak bisa dipilih Kembali kepada kita Dan Hizbin Mereka juga sama sesungguhnya Politikus Karena mereka memiliki Hizbin partai di bawah tanah artinya tidak ikut pemilu tidak ikut begini tapi bentuknya sama yang dicari adalah kuantitas bukan kualitas itu ciri-ciri hizbi ada hizbiyah adalah bagaimana mengumpulkan orang sebanyak banyaknya tapi kualitas shh, jangan dibahas nanti mereka lari ini shh, jangan dibahas nanti mereka kabur ini biarkan terus begitu Kemudian Allohumulah akhirnya mereka menjadi persis mirip dengan hizbun yang ada di permukaan tanah. Barakallahu Fikro. Allah, lama waktu fitnah ketika terjadi fitnah-fitnah, maka harus ditanyakan hati jalak dari siapa. Oh dari si pulaan dari hizbun. dari mana? Cuba di internet. Internet paling gak. Oh. Karena penulis-penulisnya rata-rata tidak, tidak menyebutkan jati dirinya dengan jujur. Satu orang punya akun banyak. Satu orang pada hari dia, pertama jadi sipulan, keluar lagi jadi alam, keluar lagi jadi petang, tukang fitnah. Bagaimana azza wa mungkin? Oh tapi itu tulisannya benar kok Muhammad bin Umar as-sawaad apakah tidak bisa mereka bikin? Saya katakan jemput ini, wallahi kajat. Saya tidak pernah Membikin blog dengan nama tersebut. Saya tidak pernah membuat yang seperti itu. Kau dengan azab kamu sampai membela-bela hisbiiin, membela-bela al-bida. Setiap orang yang jujur hatinya melihat tidak mungkin, tidak mungkin yang seperti itu. Berani yang makan nama orang lain. Bagaimana kira-kira berita-berita tersebut Baik Berita yang? Baik Dalam masa-masa fitnah Hat Rijalak Salmu Rijalakum Sebutkan Rijal kalian Yang ini marah marah Kenapa? Karena ada orang kalian Di Facebook mengatakan begini Orang kan ya, Maksudnya siapa? Dari sini juga sama Membalas lagi, kalian begini Orang-orang kalian di internet bilang begini Sebentar-sebentar, ada orang sana, ada orang sini. Siapa? Jangan-jangan dua-duanya batal. Tegah. Jangan-jangan dua-duanya sengaja ingin menghancurkan kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah. Atau tidak mungkin? Yang namanya, siapapun bisa bikin aku. Tadjah bisa. Munafid bisa. Ahlu bid'ah bisa. Ahlu sunnah bisa. Kafir bisa. Mengaku Muslim. Mengaku usahlah pikir. Bisa. Kenapa enggak bisa. Hanin na'uzukumullah. Maka kembali kepada ucapan ilmu siri. Di zaman fitnah ini, sambu rijalakum. Jangan mudah percaya. Sebutkan rawi-rawi kalian. Namanya mundar. Kita hanya tahu yang memang betul-betul ada buktinya bahwa itu dibimbing oleh ustaz fulan atau ustaz fulan. Kalau selain itu saya tidak tahu. Saya tidak percaya. Kemudian asal kalau ibu bapa, Allah menyatakan orang yang mau menyatakan sesuatu tanpa sananya, maka seperti orang yang naik rumah tanpa tangga. Dan mereka kata juga masih ibu bapa, Kalau Allah, between na'aw, between al-qawim, antara kita dan mereka al-qawim, abqawim, alisna. Al al Saya ulangi ucapan ibu Mubarak Bainana Wabainal Qawmil Qawain Antara kami dengan mereka Adalah Al Qawain Yani Al Isnad Antara kami dengan mereka Sanad Bawa apa Masing-masing Membawa riwayat Ini riwayatnya Yang membuktikan saya yang benar. menar Oh enggak Ini riwayatnya membuktikan saya benar. menar Sini riwayatnya Mana Sanadnya Itu kisah Mana yang di belakang oh, Itu benar Selesaiannya Para ulama mana yang sanadnya lebih cekah, lebih ahli, sanadnya lebih jujur, lebih terpercaya. Kalau masih kamu belum yakin masih sangsi, cari sanad yang ahli, datang mizaninya. Assalamualaikum. Bagaimana? Apakah data ini benar? Alhamdulillah, Al zaman sekarang zaman globalisasi, sangat mudah untuk menghubungi mereka para ulama. Alhamdulillah. Hanabilah Az-Zuhaili bin rahimahullah menyatakan matarul ladzi yatlubu al-hadith bila isnad kamathal khatib al orang yang mencari hadis tanpa sana seperti pencari kayu bakar di malam hari khatib al-layl pencari kayu bakar di malam hari akan membinasakan dirinya sendiri ini ranting masukkan keranjangnya. Ini ranting masukkan keranjangnya. Ini untuk kayu bakar. Tapi karena malam hari ada kelihatan kayak ranting dia masukkan keranjangnya. Ternyata ular. Kemudian dari belakang dipatok mati dia binasa. Kenapa dia binasa? Hati bengkeli mencari kayu bakar di malam hari tidak bisa membedakan mana kayu mana ranting dan mana ular.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 tidak tiba dia jadi hancur, menyimpang tanpa terasa, sesat karena hati beli mengumpulkan sekian yang katanya ilmu, tetapi tanpa sanad. Kala lima Muhammad rahimahullah kata Allahumma rahimahullah talabul isnad al ali sunnatu amn salaf. Kata beliau, kata Malamah, tolak isnad dan mencari sunat yang lebih tinggi sunat ahli itu merupakan sunnah, sunnah am dan salah, dari orang-orang yang telah lalu dari salaf. Lian ashab Abdullah, karena para sahabat sahabat Abdullah, dan Abdullah bin Abbas, Rasulullah saw. Mereka mengadakan perjalanan rehlah dari Kufah. Sampai ke Madinah, murid-murid Nabi Abbas mengadakan perjalanan dari Kufah sampai ke Madinah. Untuk apa? Ya, taulanah min Umar, mempelajari ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu dari Umar. Yasmaul minhu untuk mendengarkan langsung dari beliau. Padahal, kalau dia mau mendengarkan dari Nabi Abbas, bisa. Kalau dia murid-murid Nabi Abbas, allah hadrat Nabi Abbas, Qala Orang, Bisa atau tidak Bisa. Kalau Rosulullah Sallallahu Wasallam, Bisa. Tetapi mereka mencari saner yang alih. sehingga tidak cukup dari bawah. Mereka ingin yang lebih, meyakinkan, yaitu dari orang yang di atasnya. Ternyata di Abbas beberapa mengambil dari Orang. Didatangi, Allahumma Rabbil Alaihi Taala, tanya kan langsung, apakah kau mendengar? Demikian pula Amirul Mu'minin Orang. Rosulullah Taala, ketika seorang membawakan riwayat. Masih tanya siapa yang bersamamu mendengarkan hadis itu. Artinya supaya meyakinkan ada yang meriwayatkan. Aku juga mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka Omar menerimanya. Kalau tidak, Allahumma ini semua adalah karena terhadut, karena tabayun, karena mencari yang lebih mantap, lebih meyakinkan. Sehingga mereka yang halul min al kufay Madinah mereka sahur dari kufah sampai ke Madinah dan itu tidak dekat jauh dan perjalanannya masih sulit ketika itu tidak semudah hari ini lebih sulit tetapi mereka lakukan kenapa mencari sanad al ali sanad yang lebih tinggi yang lebih agi wakadhef tadzjar Ahmad b Hadis Anas dan Imam Ahmad rahimahullah berhujat dengan Hadis Anas bahwa Allah Taala Anhu di رجل الذي اتى النبي tentang seseorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu yang berkata atana rasuluka fazam atau fatazum datang untuk kepada kami dan mengaku-ngaku ini Imam Ahmad menyatakan Sunnahnya mencari sanad yang lebih alih atau dianjurkannya mencari sanad yang lebih alih apa kisahnya orang badui datang Dari harus dimelike kisahnya Karena berbaliklah Allah Taala datang seorang budi kepada Nabi Sallam kemudian berkata ada Rasulullah datang kepada kami utusan engkau ay Rasul utusanmu kepada kami Fajr Hamah Allah katazum Allah arsalik datang utusanmu katanya bahwa engkau mengaku-ngaku engkau diutus oleh Allah punah buat tak apa benar kata Nabi benar kalau begitu siapa yang menciptakan dia jawab Allah siapa menciptakan gunung-gunung Allah siapa menciptakan Allah wal-ladhi khalafah awal-awati wal-aw demi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan gunung-gunung Allah yang menciptakan benar Allah yang menciptakan tanya Nabi Rasul mengaku-ngaku sedang kata -kata, kata kata Nabi Allah amar kamu berhala. Allah menyuruh kamu? Dan utusanmu menganggap katanya engkau memerintahkan kami tutup puasa. Tiada berhala. Apakah Allah menyuruh kamu? Kalaulah. Saat haji. Apakah benar utusanmu mengatakan bahwa engkau menyuruhkan untuk haji setiap tahunnya bagi yang mampu? Dikatakan bukan setiap tahun. Haji. Nak am. yang mampu, kau lada. Allahu amalakah, apakah Allah yang merdakan kamu? Kau Sampai pada akhirnya, baju tadi mengatakan aku enggak akan melakukan lebih daripada apa yang diperintahkan. Ini Nengah mau yang sunnah-sunnah. Kau diberi <tarih> nasihat, kau mala orang tadi sudah mendengar dari utusan Rasul, dari sahabat, tapi dia tidak cukup dengan itu. Dia kepada Nabi dan mengatakan apakah benar, Engkau dia tu Kenapakah benar engkau memberitakan begini? Apakah benar engkau memberitakan begitu? Sehingga jangan gampang-gampang percaya, apalagi di zaman fitnah. Itu di zaman masya Allah, zaman terbaik umat terbaik. Tapi orang tadi tidak disalahkan oleh Nabi. Kenapa? Engkau tidak percaya pada sahabat enggak? Kenapa? Kami mencari saran yang lebih ahli itu akan menambah keyakinan Ini jujur, tapi aku pengen yang lebih yakin lagi. Aku percaya pada Tapi dia dah ke Ustaznya Apa betul Ustaz? Dia mengatakan bahawasanya Kini dan begitu Alhamdulillah Kamu akan mendapatkan sesuatu yang meyakinkan Kalau benar Kalau tidak benar, kamu selamat dari kedusaan Kamu begitu Ini zaman ikut inggrin azakumullah zaman fitnah Maka harus samuri rijalah Dan harus cari sanad yang lebih alih Kata Imam Ahmad rahimahullah Bahwasannya ihtajah di hadis Anas, beliau berhujud dengan hadis Anas ini, sunnahnya untuk mencari sanad yang lebih alih. <tuh>, Quran Sufyan Al-Tawri Rahimahullah Al-Isnadu Silahul Mu'min Sanat itu merupakan senjatanya seorang mu'min. Fa'idha lam yakun ma'awu silahun fabi ayyi syai'in yukatil Senat itu senjata yang orang beriman. Kalau dia enggak punya senat, dia ishiiin yukatil. Dengan apa dia berperang? Alhamdulillah. Kalau enggak punya senjata, bagaimana akan berperang? Katanya, katanya, katanya, kata siapa? Kalah kamu. Hujannya akan kalah ketika memerangi al-Bid'ah. Tetapi kalau kita Memerangi hujah-hujah mereka Atau meruntuhkan hujah-hujah mereka Atau lebih tepatnya syubat-syubat mereka Dengan sadat Susah untuk ditumbangkan Karena Ucapanmu dalam buku ini Begini Karena ucapanmu dalam buku ini Begini Karena ucapanmu begini Tulisanmu begini Dan ini buktinya Ucapan para ulama Tetapi ini kasetnya, ini rekamannya Apalagi ya. Ini harus Jangan sampai kita terbuai Dengan katanya-katanya Katanya-katanya segala macam Akhirnya fitnah tambah besar Kalau kamu tidak tahu Ya diam Paling selamat Wallahu ta'ala Alam Sufan so Muhammad Hamid Syallih so hadan sufrukawatulikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah ada dalam syariat islam acara subuh keliling Karena acara ini sudah dua kali dilaksanakan Saya tidak pernah dengar para sahabat ada acara subuh keliling tabiin. Dan tidak pernah pula mendengar para ulama Mengadakan acara subuh keliling Warahmatullahi wabarakatuh Sudah belum baru, sudah belum mesti. Sudah rujuk terkait tulisan di internet. Saya tidak tahu. Karena belum sampai beritanya kepada saya. Maka saya jawab: Allah Taala tahu. Sebagai nabi yang bersama Syekh Yahya. Al-Hajudi menyangka Walau sunnah yang bersama Syekh Abu Marih Bersukaria atas Keluarnya Syekh Yahya Dan tulap dari dam Damnaj Kehudaidiyah Bagaimana penjelasannya Saya tidak tahu Terus saya bergembira dia Yang saya tahu Beberapa masyair, tentunya Bukan yang disebut Yang sebut saya tidak tahu Beberapa masyayikh menunjukkan kesedihannya Bahkan saya solat Fauzan sampai menangis dengan keluarnya mereka Ridamaks. Oleh <tuh> kerana mengambil ilmu dari para Asyidah yang selama ini mengisi satu, dua. Tiga. Kalau sudah naazak kalau sudah ada janji di hadapan Sheikh untuk uju, kita tunggu dan kita sambut dengan gembira. Apakah Ustaz masih menjadi penasihat Syarif Taufik sebentar lagi mengundurkan diri? bersama-sama bertanya. separuh, separuh lebih sama pertanyaannya. Semua itu dalam satu kornein. Menerima alam zakumullah. Apa yang bisa saya katakan? Hanya apa yang saya dengar. Hadda kanak dengan sanatnya. Hadda tanah sekali. Allah hadathana Syekh Rafiq. Wassanya ketika di hadapan ratangul jawabannya masafatuhu wa wa'adani bi khair. Aku masih dia dan dia berjanji dengan baik. Berjanji dengan kebaikan. In thabata idha thabata tani. Vedna, alhamdulillah. Wa illa fa shay'un benar? Alhamdulillah. Kalau tidak maka itu perkara lain. Sehingga apa yang sudah kita tulis bersama kita terjemahkan bersama dari Syekh Hani. Alhamdulillah, maka itu kalian juga. Kita sambut rezeki beliau. Kita gemilang dengan rezeki beliau. Dan kita tahu, wabarakatuh. Ida seda tak kalau sabit. Alhamdulillah kita bersyukur. Karena itu yang kita harapkan dan semua kaum Muslimin selagi ini mengharapkan lainlah. Kalau tidak, ushakan nih, maka perkaranya beda, akan lain perkaranya. Dan kita akan minta bimbingan kembali dari beliau, dari Syeikh. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. stop stop stop stop